Ötödik fejezet Kallum Szinte egész éjjel ébren feküdtem, miután eljöttem lailah és miközben azt kívántam, bárcsak lett volna elég bátorságom megkérni, hogy ismét aludjon velem, gondolatban újra átéltem az együtt töltött napokat. Obcénnek tűnt, hogy közel 40 éven át még sohasem éreztem magam ennyire élőnek, mint ezen az egyetlen veletöltött hétvégén, ami igazságtalanul gyorsan eltelt. Kerestem reggel a kompon, és csalódott voltam, hogy nincs ott. Amikor elváltunk, megadta a mobil számát, de elhatároztam, nem hívom fel túl hamar, egyébként is arra kért várjam a hívását. Nem akartam elijeszteni. Kárl a cserepes növénynél várt kilenckor. Amikor kiléptem az irodámból, végigmért és elvigyorodott. Szóval, jól ment? Próbáltam lazának tűnni. Igen, eltöltöttünk hétvégén egy kis időt együtt. És? És micsoda? Tényleg annyira lenyűgöző, mint elsőben nyomásra? Felnevettem. <gül> Még inkább. Na most meglepődtem. Bement a lépcsőházba, követtem. Őszintén szólva azt hittem, hogy lehangolt leszel ma. Lehangolt? Bocs, rossz szót használtam, már lehangolt voltál, de azt hittem, hogy a lehangoltságodnak egy teljesen új szintjét éred el. Miért mondod ezt? Csodálkoztam, bár egy kissé bántott is a megjegyzése. Ez az egész lányláhügy arra a pszichológiai tréningre emlékeztet, amit tavaly csináltunk. Ami a megbélyegzésről és az első benyomásokról volt szó. Nekem úgy tűnik, mintha olyasmiről lenne szó. Emlékszel rá? Alig. Igen, emlékeztem. Nem tetszett az irány, merre a beszélgetés tartott. A fogyasztók erős véleményt formálnak a márkáról a dizájn bemutatását követő első tíz másodpercben. Ha a dizájn jó, annak ellenére is szeretni fogják a terméket, hogy nem nekik való, és ahhoz, hogy ez a véleményük megváltozzon, ismételten be kell nekik mutatni a termék negatív tulajdonságait. Ej, Karl! Azon is elgondolkodtam, hogy Lailach vonzereje talán az elérhetetlenségében rejlik. Folyton eltűnik, és tetszik neked a hajsza izgalma. Ha már halára verbálisan, legalább egy kávéra hívj meg. Karl felnevetett. Komolyan, Kallum! Örülök, hogy bejön a dolog. Nem árthat neked, ha megállapodsz egy kicsit, és van miért hazamenned. Lailah állítja, hogy ez nem lesz egy hosszú távú dolog, de élvezem, amíg tart. Karl hallgatott. Néhány lépcsőfokkal előttem haladt, és amikor befordult a sarkon, rám pillantott, majd elvigyorodott. Róhattul legyőztek, ugye? Majd megérted, amikor elég hosszú ideje lesz velem ahhoz, hogy bemutassam neked. Hétfőn anélkül jutottam el a lefekvésig, hogy kerestem volna. Nagyon uralomról tettem tanúbizonyságot, mert számtalanszor felemelhettem volna a telefont aznap. Ahogy aztán lehúnytam a szemem, magával ragadott az érzés, nem bírtam tovább. Felemeltem a mobilomat az éjeli szekrényről, hogy megírjak egyesemest. Tudom, hogy sűrű heted lesz, de csak annyit akartam mondani, hogy az együtt töltött hétvége csodálatos volt, és éppen rád gondolok. Az ujjam elidőzött az elvetés gombon, de aztán sóhajtottam, és végül elküldtem az üzenetet. Késő volt, nem számítottam rá, hogy válaszolni fog, így még jobban esett, amikor pillanatokon belül jelzett a telefonom. – Köszönöm, Kallum. Van kedved reggel együtt kompozni? Manly Warf egy kicsi, de drága bevásárló központ mögött húzódott. A szupermarket a túlárazott boltok és kávézók között bújt meg, mintha valahogy próbálna megőrizni valami furcsa egyensúlyt, fizess rengeteget a forrócsokért és a kávéért, mi pedig megjutalmazunk akciós listelés cukorral. Lailacht a kávézóban, a sorban állva találtam meg, a bejárat közelében. Borús volt az ég, ezért mindketten vittünk magunkkal esernyőt, mindketten feketét. Lailah egy kis gurulós bőröndöt húzott maga után. Mész valahova? Egy pillanatra zavartnak tűnt, aztán ő is a bőröndre nézett és elnevette magát. <gül> Csak azok a dokumentumok, amiket tegnap este olvastam el, egy ügy miatt. Túl sok a szöveg ahhoz, hogy digitálisan olvassam. Olvastál már olyan sokat kijelzőn, hogy amikor félrefordultál, elektromos ragyogást láttál, ami szinte függönyként zárta el a való világot? Felnevettem és bólintottam, mielőtt elfintorodhatott volna. Volt egy végzésem előző héten, és az az érzésem, hogy a rohadékok megpróbálják megtámadni. – Kapd el őket, Tigris! – mondtam, mire ő adott egy csókot a számra. Meglepődtem és megkönnyebbültem, majd elmosolyodtam. A fejünk felett megdördült az ég, de valamiért úgy tűnt, mintha a plázában fény lenne és meleg napsütés. – Száú íris? kérdezte habozva a báriszta. Egy olyan kávézóban voltunk, ahol a poharadra írják a neved, és meglepődtem, hogy Lailah azt a nevét választotta, amit sosem betűznek helyesen. – Sersza! – Javítottam ki a felszolgálót, majd rákacsintottam, amikor elpirult. Ez egy keltanív? Rendeltem neked is kávét mondta Láila, majd elvette a két poharat a baristától, és fagyosan rámosolygott, ami ellentmondott az udvariasságának. Nagyon szépen köszönöm. Odaadta nekem a poharat, és elolvastam a neve alatt lévő írást. Megkönnyebbültem, hogy nekem zsíros tehéntejét rendelt bele, mondula helyett. Elvettem tőle a bőrönt fogóját, miközben csatlakoztunk a mólón haladó ingázókhoz. Miért nem Lailah-t a pohárra? Mert a legutóbbi alkalommal, amikor itt voltam, a barista nagyon bunkó volt egy idős nővel előttem, és látni akartam, ahogy hülyét csinál magából. Lailah úgy kuncogott akár egy iskolás lány, és nem tudtam megállni, én is elmosolyodtam az örömén. De te elrontottad a mókát, amikor együtt éreztél vele. Megjegyzem, vigyáz, mert Lailah bosszú bosszúálló. Ó, abszolút. Meg kell majd nézned, mit teszek a bányászvállalattal, amikor ismét bántják a veszélyeztetett fáimat. Egyszerre egy ügyön dolgozol. Egy ügyön! horkant fel. Most egyszerre vagy egy tucaton. Van egy csodás jogi asszisztensem, és két ügyvéd segédem. Nélkülük azt sem tudnám, milyen nap van. Fogalmam sincs, hány nyitott ügy van ebben a pillanatban. A segítőim csapata és a kompjúterem zsonglőrködik velük. És miért gondolod, hogy ez az ördögi bányász cég még egyszer ellenet fordul? Nem tudom, vonta meg a vállát. Ez egy félmilliárdos fejlesztés, és kétlem, hogy pár béka is rovar lelassítaná, vagy megállítaná a folyamatot. Csak egy ökológus fickót találtunk, aki felszólalt a fejlesztés ellen, de kellemetlenül nyilvánvaló volt, hogy a tudomány mennyire naív. A szokásos szakértőinket megvették, vagy megijedtek, amiből arra következtetek, hogy az ügy csúnya lesz. Fel kell készülnöm. Jó reggelt, Lailah! A komponszolgálatot teljesítők egyike szólította meg a fedélzet túlsó oldaláról, amikor felszálltunk. Lailah rámosolygott a férfira, üdvözölte. Ő Rupert, mondta nekem. Ismered? A reggeli áraton dolgozik. Megráztam a fejem. Csodás, Fickó! A felesége pár héten belül megszüli a harmadik gyereküket. Nem is voltam benne biztos, hogy egyáltalán észrevettem a személyzetet a kompon, nemhogy ismerjem a nevüket, vagy személyes dolgokat tudjak róluk. Egymás mellett ültünk le az ablaknál, amely mögött a kikötő északi oldalának kellett tovaúsznia. Akartam valamit mondani, hogy ismét beindítsam a beszélgetést, de hirtelen gombócot éreztem a torkomban. Beletelt egy pillanatra, mire rájöttem mi ez. Csalódottság. Ez volt az első alkalom, amikor felmerült bennem, hogy mennyire mások vagyunk. Ó, persze a különbségeink először lenyűgöztek és izgalomba hoztak, de amikor ott ültem a kompon és végig gondoltam a reggelt, az jutott eszembe, hogy talán ezek a különbségek túl nagyok. Mit keresek én itt valójában? Hé, jól vagy? kérdezte hirtelen Lajlach. Felbosszantottalak valamivel? Visszanéztem rá a kék szemére, a finom szeplőkre, amik az órát petyezték, a magas arc csontjára, a ragyogó ajkaira. A gombóca torkomban még mindig ott volt, de már kisebbnek tűnt. Végtére is kimondta, hogy hasonlítanunk kell. Talán tökéletesen kiegészítjük egymást. Nem, dehogy. Minden rendben. Mondtam halkan, és megfogtam a kezét. Mesélj nekem azokról a békákról. Kialakult egy rendszer. gondolta volna, hogy a komp lesz a boldogságom középpontja. Lájlá azt mondta, tele van munkával, de a következő napokban együtt utaztunk. Hazafelé menett, meggyőzött, hogy menjek vele a lassú kompon. Igen, tudom, hogy nincs értelme. Igen, tudom, hogy így külön jegyet kell venned, annak ellenére, hogy már van bérleted. Igen, azt is tudom, hogy egy örökké tart. Mondta, majd átkarolt, és a jegypénztárhoz húzott. De ha gyorsan megyünk, menliben leszünk 15 perc alatt, és akkor vissza kell térnem a munkához. Egyébként te mondtad, hogy szereted a lassú kompot. Nem ellenkeztem túlságosan. Miközben a komp elindult a kikötőből, leültünk a bárban és elmeséltük egymásnak a napunkat. Lailach beszélt az ügyéről, minden egyes részletéről. A szakzsargont alig értettem, és azt sem tudtam, hogy hol van az a nemzeti park, amiről beszélt. Kezdtem megismerni az életében és a munkájában szereplő embereket és a hangsúlyt, amivel róluk beszélt. Alenre akivel a céget vezette, amolyan apa tekintett. Bridget a jogi asszisztense volt, és valhányszor kimondta a nevét, vidámabban viselkedett. Láttam, hogy szereti és tiszteli őt. És ott voltak az segédek, Anita és Lyon, akik számomra rejtélyesnek tűntek, mivel annak ellenére, hogy ők ketten alkották a csapat felét, Laila rendszerint átkozódott, amikor róluk beszélt. Egyszerűen nem értik. Háborgott egyik este, amikor kibukott belőle a frusztráció. Tudtuk, hogy a hímvés srácok fellebeznek a végzés ellen. Bridgettel éjjel-nappal őrült módjára dolgoztunk, próbáltunk felkészülni. Anita és Lyem pedig felállt a délelőtt közepén, és elmentek sétálni, meg egy csokis muffint venni. Ez számukra csupán egy munka, az őrületbe kergetnek. Szerettem, ahogy megnyílik előttem. Szerettem, ahogy mérgesen összehúzza a szemét. Ahogy vadul gesztikulál, ahogy a haja a derekáig omlott, amikor munka után találkoztunk. Szerettem azt a tüzes aurát, amit a haja vont köré, miközben hevesen szónokolt. Meghökkentő volt a munkája iránt érzett szenvedélye, és persze az energikussága is. Természetesen nem csak a munkáról beszélgettünk. Néha a korai órákban bolondos történeteket osztottunk meg a fiatal korunkról, miközben átvágtunk az öblön. Fokozatosan megismertem őt, minden egyes történettel és nevetéssel, egyre jobban, miközben felvázolta előttem az életét. Megtudtam, hogy az enyémhez közeli egyetemre járt, és ő is hosszú ideig élt az üzleti negyedben, és legalább egyszer minden kontinensen volt már, beleértve az Antarktiszt is, ahová a 30 harmincadik születés napján utazott el. Elejtett információkat kaptam, tartalmas szerelmi életéről, sokat mesélt a régi barátairól. Olyan volt akár egy tank, ecsetelte. Két méter magas, csupa izom és kockás has, lenyűgöző görög bájjal. Nos, horkantam fel. A hallottak alapján kész csoda, hogy egyáltalán szerzett magának barátnőt. Ó, de a külső és a báj egyáltalán nem minden. Akkoriban szociológiát tanultam, és egyik este egy sör felett megkérdeztem tőle, Szerinte a társadalmi nem veleszületett vagy kulturális dolog. Így nézett rám. Felemelte a fejét az enyémhez, hogy fenntartsa a kényelmetlen szemkontaktust. És azt kérdezte, ezzel azt akarod mondani, hogy pasi vagy? Ezt tudom fokozni, jelentettem kigyőzedelmesen. Egyszer jártam egy nővel, a munkán keresztül ismertem meg. Elvittem színházba egy politikai szatírára. Kifelé jövet, közölte, eddig nem is tudta, hogy a miniszterelnök egy komikus. Nos, talán volt némi féligasság a történetemben, de az a kedves fiatal hölgy igazából egy 24 éves szépségterapeuta volt, akit onnan ismertem, hogy rendszeresen jártam a szalonnyába. Az eset nem valamikor a régmúltban zajlott le, csupán egy évvel korábban, de azután, ahogy Lailah leírta nekem nékót a görög istent, nem szerettem volna bevallani neki, hogy a nőkkel kapcsolatos ízlésem a jelek szerint csak az utóbbi időben vált éretnek nevezhetővé. Ezek a komputak voltak a napon fénypontjai, a mélypontjai pedig azok, amikor elváltunk, hogy aztán munkába vagy hazamenjünk. Vele akartam maradni, és ez gondolatban meg is történt. Elfoglalta az elmémet, ellepte a tudatomat, és még ha meg is akartam volna tőle szabadulni, nem tudtam, hogyan kezdjek hozzá. Ideges voltam emiatt, mert ez bizonytalanságot keltett bennem. Túl sok időt töltünk együtt, mondta minden egyes alkalommal, amikor az öbölben utaztunk. A szavak úgy robbantak ki belőle, mintha hirtelen pánikban jutottak volna eszébe. Próbáltam humorral, időnként szarkazmussal kezelni a félelmeit. Igen, Laila, rájöttem, hogy ezek a közös utazások egy közös házvásárlására ösztönöznek, de megígérem, ha a dolgok tönkre mennének, mielőtt végeztünk, akkor én csak hétvégenként megyek oda. Az is előfordult, hogy az intimitáshoz való kiegyensúlyozatlan hozzáállását gúnyoltam, ezzel mindig mosolycsaltam az arcára. Szóval, azt mondod, hogy ez a beszélgetés túl gyors, de amit múlt hétvégén csináltunk, az rendben van? Megjegyzem is, elfogadom. Bár törékeny kapcsolatunk lassanként előre haladt, és egyre jobban részt vettünk egymás életében, ideges voltam kitartó habozása miatt. Lelkesedett a közös utazásainkért, és élvezte az együtt léteinket, ám ezek a tények sehogy sem illettek össze a szavaival, ezért egyre inkább aggasztott, hogy előbb-utóbb gondol egyet és abba hagyja ezt az egészet. Pénteken éppen a lépcsőházban vonultunk lefelé Karlal a kávézóba, amikor pittyent egyet a telefonom. A kijelzőre néztem és megtorpantam. Lájlá, ebédelni szeretne velem. Hirtelen nagyon ideges lettem. Ó, ez nem hangzik valami jól. Hát nem. Ebéd? Igen. Gyorsan visszaírtam neki, hogy megtudjam az időpontot és a helyet, majd visszacsúsztattam a telefont a zsebembe. – Nem, én a hangszínedre gondoltam – mondta Karl nevetve. – Csak ebédelni akar? – Igen, nem tudom, hívd ezt megérzésnek. Az eltűnési mutatványát és az előző hétvégi megjegyzéseit alapul véve talán arra számítottam, hogy visszavonul. Túl könnyű volt órákat eltölteni vele a héten, annak ellenére is, hogy egyértelművé tette, nem keres kapcsolatot. Talán valahogy megtört az egész. Ismertem a kávézót az irodáink között nagyjából fél uton. Elsőként érkeztem, kicsit korábban a kelleténél, és pár percet vártam, hogy szabaddá váljon egy asztal. Lailach néhány perccel később futott be, kissé leharcoltnak tűnt. Megcsókoltam az arcát, mire nagyot csúhajtva ledobta magát az egyik székbe. Nehéz napod volt? kérdeztem. Felnyögött. Túl idegesítő ahhoz, hogy elmeséljem. – Milyen volt a te napod? – Jól halkul. – Eddig. Jó ötlet volt, hogy fussunk össze ebédre. – Igen, éhel halok. Az étlapért nyúlt, gyorsan átfutotta, majd visszatette az asztalra. – Azt hiszem, a pultnál kell rendelni. Mit kérsz? Szinte láttam, ahogy a függetlensége csatát vív a pillanat praktikumával. Végignézett a forgalmas kávézón, a szabad asztalra várókon, és meglátta a bejárati ajtón a táblát. Kérjük, a pultnál adják le Csak akkor nézett rám bólintva, miután mindezt felmérte. Görög salátát kérek, sajt nélkül, és tudnál nekem extra olivabogyót bogyót kérni? Köszi! Miközben rendeltem, nyugtalanul dobogott a szívem. Ezen a napon volt valami furcsa a kisugárzásában, amiről nem tudtam, mit jelent, és azt sem, hogyan fejtsem meg. Amikor visszatértem hozzá, és lezökkentem a székbe, keresztbe tette a lábát, és úgy nézett rám, mintha a tanúk padján ülnék. Arra gondoltam, most jön, most. Próbáltam összeszedni minden erőmet. Hogy holnap menjünk el kirándulni? Tessék! Megijettél, Szerinted nem jó ötlet? Hozhatnád a kamerádat. Van egy csomó sétány a kék hegységben, felfelé mehetnénk vonattal aztán, nem figyeltem arra, amit mond, csak az arcát néztem, a lelkesedést, amivel arról beszélt, hogy egy napon át együtt fogunk felfedezéseket tenni. Csak akkor voltam képes ismét a szavaira figyelni, amikor befejezte, és a legjobb az egészben, hogy muszáj cipőt viselnem, ezért azt hittem, hogy tetszeni fog. Lenéztem a lábára, és észrevettem, hogy fekete magas sarkú van rajta. Játékosan felém lendítette a lábfejét. Igen, a munkanapokon általában ilyet viselek. Ez az első alkalom, hogy ebédidőben látsz. Szóval mit gondolsz? Elmenjünk holnap kirándulni? Ó, igen, természetesen. Motyogtam. A szavai egybásba folytak, mire rám nézett. De persze nem muszáj. Nem szeretném. Nem. Szeretném. Nagyon. Te! De... Kis ránc jelent meg az óra fölött. Amikor mérges volt, vagy zavarodott, vagy amikor erősen koncentrált, a semmiből hirtelen előbukkant ez a vonalka, ami aztán éppen olyan gyorsan el is tűnt, ha mosolygott. – Valami baj van? – Semmi. – biztosítottam. – Tényleg nagyszerű ötlet. Ma este feltöltöm a kamerámat. Jó lesz újra kirándulni. Már évek óta nem voltam. – Rendben – bólintott. Hátradőlt a székben, de még mindig engem nézett. Biztos nem volt más terved? Lajlach, csak veled akartam tölteni hétvégén egy kis időt, mondtam, őszintén, és a a tökéletesnek hangzik. Remek! Korán felkelünk, és kilencre már ott is leszünk. Ismét beindult, lelkesen beszélt a kirándulós nap összes lehetőségéről. Miután ettünk, megcsókolt és visszasietett az irodájába. Én még maradtam egy kávéra, és közben próbáltam visszazökkenteni magam ebbe a világba. Úgy tűnt, amikor már éppen feladtam, hogy új dolgokat találjak az életben, szinte vonzottam magamhoz a kockázatot és a félelmet. És most, hogy egy új lehetőség jelent meg a szemem előtt, hamar függővé váltam ettől az új kapcsolattól, és emiatt védtelen sebezhető lettem. Ebédre hív, programot tervez, a következő alkalommal pedig emlékeztetni fog rá, hogy nem keres kapcsolatot, és fejezzük be, ami közöttünk van. Ha továbbra is találkozom vele, fel kell készülnöm erre. Már első kézből megtapasztaltam, Laila hogyan viszonyul az élethez, hogyan változtat irányt figyelmeztetés nélkül, hogyan ugrál egyik pontról a másikra annak jegyében, hogy hozzuk ki belőle a legtöbbet ki tudja, hogy tőlem mikor fog elfordulni. Valahányszor láttam, csak egyre jobban megszerettem, és tudtam, döntést kell hoznom. Ha továbbra is találkozni akarok vele, el kell fogadnom, hogy nagy valószínűséggel el fogunk érni egy pontot, ahol a kapcsolatunkra vonatkozó terveim nem egyeznek az övéivel. Nyitott szemmel kell haladnom, és muszáj vállalnom a kiszámított kockázatot. Ahogy Lailah sétált az esti tengerparton cipő nélkül, úgy nekem is arra kell fókuszálnom, hogy élvezzem a pillanatot. A korzón egy új tésztabár nyílt, és miután aznap este ismét találkoztunk a mólónál, Lailah azt javasolta, álljunk meg ott és kapjunk be gyorsan valamit. Laksát kértem. Lájlach a pulthoz ment, hogy rendeljen, amikor a rozsdamentes acélpulton felfedezett egy zöldségport. Az étlapon az áll, hogy itt egyetlen étel sem tartalmaz msg vonta fel a Már pedig ebben a márkában van. MSG, ismételtem meg. Nátrium glutamát. Ez egy rohadt ideg méreg. Lájlach megemelte a hangját, igaz, csak egy kicsit, de így is érződött belőle az undor. A mögöttünk sorban álló emberek elcsendesedtek. Nekem meg olyan érzésem támadt, hogy hamarosan a szemtanulja leszek egy robbanásnak. Laila! Az étlapon az áll, hogy az ételek nem tartalmaznak hozzáadott msg mondta a pult mögött álló, középkorú nő határozottan. Az összetevők tartalmazhatnak kis mennyiségben. Ha allergiás rá, akkor kihagyhatom a zöldségport. Lailah elvette az étlapot a pultról, kinyitotta, majd erősen lecsapta a nő elé. – Nem tartalom az MSG-t! olvasta felhangosan. – Le kéne cserélni a készletet, vagy újra nyomtatni a menüt. – Hé, Lailah! – húztam meg finoman a karját. – Csak menjünk, oké? Okay? A kutatások kimutatták, hogy az MSG káros az emberi agyra. Felgyűlik a szervezetben, is agysorvadást idézhet elő. Ráadásul ez egy elég általános allergén. Nem tehetik bele anélkül az ételbe, hogy szólnának az embereknek. Vett egy mély lélegzetet. Visszanyerte a nyugalmát, de nyilvánvalóan elhatározta, hogy kioktatja a nőt. Megértette, hogy ez mennyire komoly dolog. A pult mögött álló nőre azonban nem volt hatással. Hölgyem, akarja a tésztát, vagy sem? A pokolba, dehogy akarom. Soha többé nem fogok itt tenni, de egy héten belül visszajövök, és ha a raktár készlet, vagy az étlap ugyanaz, értesítem a hatóságokat. Mögöttünk mozgolódást érzékeltem, és amikor hátra néztem, láttam, hogy több ember is kilépett a sor végéről, páran elhagyták a helyiséget. Akik maradtak, érdeklődéssel figyelték Lajlacht. Néhányan halkan sutyorogtok. A pult mögött álló nő is észrevette ezt, és dühösen intett az ajtó felé. Úgy gondolom, most el kéne menniük, különben hívom a rendőrséget. Lájlach felvont szemöldökkel nézett a nőre. Mielőtt ismét kinyithatta volna a száját, megfogta makarját. Menjünk, kérlek! Lájlach felé fordult, sóhajtott, majd ellépett a pultól. Kint dühösen morgott. Nem variálhatnak az összetevőkkel. Megnéztem az interneten az étlapot, mielőtt idejöttünk. Tudom, hogy tévedett. Szóval nem eszünk itt. Ez miért olyan nagy dolog? Még nem láttam lilac-t, igazán mérgesnek, de most szinte vibrált a dütöl. Kálum, törvénytelen dolog rosszul feltüntetni egy étel és ezen a helyen pontosan ezt tették. Nem érted, hogy ez miért ilyen aggasztó számomra? Ma csak tesz bele, és mi lesz a következő? Egy darab radioaktív szék? Felemeltem a kezem, tudván, hogy még mindig dühös, és ez az a vita, amit esélyem sincs megnyerni. Talán elmehetnénk helyette pizzázni. Vagy hazamehetnénk, és csinálok neked... Haboztam. Az ő trendje és az én szegényes konyhai tudásom ismeretében fogalmam sem volt, mit főzhetnék neki. Felvont szemöldökkel nézett rám. Egy szójás szmuszít, ajánlottam fel. Vonakodva elmosolyodott. Átkarolt és folytattuk a sétát a korzón. Csak nagyon fontos nekem, hogy ne egyek emesgét rendben. Sajnálom, hogy mérges voltam. Csupán utálom az olyan embereket, akik ezt nem veszik komolyan. Rendben vált, megértettem. Még mindig nem igazán értettem a dolgot, de azt megtudtam, hogy ő fontosnak tartja, hogy elkerülje az emesgét, akármi is az. – Van egy másik tésztázó a korzótól távolabb, – mondta. – Ehetnénk ott? – Persze. Megkönnyebbültem, hogy kezdett megnyugodni. A mérges lájlát nehéz kiszámítani. Elsétáltunk a másik étterembe és rendeltünk. Azután nagyot sóhajtott, majd rám nézett. – Szígyen kezdtél? – Azon, hogy majdnem letépted az eladó fejét és elriasztottad a vásárlói felét? – Nevettem kényszeredetten. Miért lenne ez szégyelni való? Elmosolyodott. Igazából nem vagyok forró fejű. Azt láttam. Vontam fel a szemöldököm. Tényleg nem? Erősködött. De néhány dologért megéri harcolni, és őszintén hiszem, hogy a tisztességes címkézés ezek közé tartozik. Én alapból kerülöm az msg és sokan tényleg allergiássak rá. Oka van annak, hogy azok a törvények léteznek, meg kell védeni az emberek életét. Tényleg visszamész és leellenőrzöd őket? Biztosan, ez most már kötelességem. Nem a te problémád. Mi az, hogy nem az én problémám? Már tudok róla. Nem a te felelősséged megoldani minden bajt a világon, amiről tudsz. Már az elképzelést is döbbenetesnek találtam. – Ez a hozzáállás az egyik oka, amiért ilyen a mai világ? – ráncolta a homlokát. – Számomra egyértelmű, ahol emberek egészsége és biztonsága forog kockán, miért ne tenném meg, hogy segítek megoldani a problémát, ha ez csupán telefonálnom kell egyet? – Te nem tennéd meg? – Ha így állítod be, akkor igen, azt hiszem megtenném, de normál körülmények között? Őszintén? – Észre sem vettem volna hogy az étlap bármit is ír az MSG-ről, és még ha látom is, valószínűleg meg sem fordul a fejemben, hogy bármit tudnék, bármit tennem kellene ellene. Komolyan azt hiszed, hogy hagynom kéne? Szerencsére a hangjában nem volt méltatlankodás, csak zavar és talán egy kis sértettség. Ülve várakoztunk, hogy legyen hely az étteremben. A kezét az enyém mellett a karfán nyugtatta. Felemeltem a kezét, és összekulcsoltam az ujjainkat. Nem ezt mondtam. Először is. Nem ismerném megszabni neked, hogy mit tegyél, és mit ne. Félelmet színleltem, ő pedig úgy nézett rám, hogy egyértelmű volt. Nincs vicces kedvében. Nem tudom, hol húzod meg a határt. Több bicikliútra útra lenne szükség Mainliben, Mert bár alig ülök kocsiba, tavaly majdnem elütöttem két kerékpárost. Szerintem valakinek el kéne intézni a dolgot. Ez vajon azt jelenti, hogy kötelességem lobbizni az ügy érdekében az önkormányzatnál? És mi van azokkal a tévéreklámokkal az éhező gyerekekről? Tisztában vagyok a problémával, és látszólag annyi a dolgom, hogy adom a pénzt, de hol álljak meg? Jó dolog addig adakozni, amíg csődbe nem juttatom magam? Nem vívhatod meg a világ összes csatáját? De hallom, néhányat azért meg kell vívni, nem a világért, hanem magad miatt. Amikor találsz egy olyan dolgot, ami megmozgat benned valamit, ha látod benne az igazságtalanságot, vagy a szépséget, vagy akármit, akkor utána kell menned. Mindegy, hogy mennyire nagy vagy kicsi dologról van szó, mert ez is az élet része. Nincs semmi más, amire megérné időt szánni. Nem tudtam, hogy mit mondjak, és azt sem, hogy mit gondoljak erről. Hallgattunk is, még azután is zavart és szórakozott maradtam, hogy elhoztuk a vacsoránkat. Anélkül, hogy összebeszéltünk volna, megállapodtunk, hogy nálam eszünk, és Lálah, mintha elmúlt volna a korábbi dühhe, élénken az elmúlt hetéről mesélt. Érdekes módon bennem évek óta kizárólag ez a nő ébresztett szenvedélyeket, aki a jelek szerint mindenért kiállt, ami érzéseket kelt benne. Haza kéne mennem! Mondta, miután befejeztük az evést. Felállt, aztán én is, de ahelyett, hogy kikisértem volna, megfogtam a kezét és szónélkül magamhoz húztam. Még csak egy hete ismertem ezt a nőt, de már is annyi változás történt bennem, hogy úgy éreztem, szinte kicserélődtem. El akartam ezt mondani neki, de tudtam, hogy a szavaim esetlenek lesznek. Ő pedig riadt kis ciszaként rohan majd el a helyet, hogy hagyná, hogy a csókom és a ölelésen beszéljen helyettem. – Maradj! – suttogtam. De a hangja elgyengült, ahogy tiltakozása is, mert a pillantása szinte könyörgött, hogy beszéljem rá a maradással. – Ne menjen, Lailah, kérlek! – nyelt egyet. Láttam a kavargó érzelmeket a tekintetében, a belső harcát, amit azzal vívott, ami távol tartotta tőlem, és az ellentétes erőt a kapcsolat közöttünk, ami a húzta, hogy velem legyen. Még azt a pillanatot is megfigyelhettem, amikor győztem. Az arc kifejezése egyszer csak megenyhült, és átkarolta a nyakamat. Lánylach hajnal hasadáskor keltett, és mielőtt még teljesen felébredtem volna, már átmentünk hozzá kényelmes ruháért és a hátizsákért, amit telepakol tennivalóval. Valamivel később már a legkorábbi gyors kompon ültünk, és Szidni felé tartottunk, hogy elérjük a vonatot. Megtervezte az utazásunkat. Katombában a kilátónál kezdtünk. Az ominózus óriás lépcsőn megkerültünk mindenféle tereptárgyakat, keresztül vágtunk egy esőerdőszerűségen, Azután vissza. Amikor felértünk az Echo Point kilátóhoz, a nap még mindig alacsonyan járt, és csak egy maréknyi túrista téblábolt körülöttünk. Hideg volt, de Lailach azt mondta, kilenc körül megtelik a helyemberekkel és túrista csoportokkal, így az a legjobb módja, hogy élvezzük a kilátást, ha előttük érkezünk meg. Közvetlenül a biztonsági korlát mellett állt, a növényzetet és a végtelen tájat figyelte. A völgy mindkét irányba addig húzódott, amíg a szem ellátott. A híres három nővér kőformáció éppen alattunk magasodott. A völgy alját ritkás köd borította. Lailach vett egy mély levegőt, és mielőtt kifújta volna, vigyorogva felém fordult. Ha bármi is kihozza belőled a környezetbarátot, biztos vagyok benne, hogy ez lesz az. Ez. Ez lenyűgöző. Már jártam ezen a helyen, de nem emlékeztem rá, hogy ilyen áhítattal töltött volna el. Elővettem a kamerámat, és lőttem pár képet. Egyet a távolba meredő Lailahról is. Észrevette, hogy fényképezem, ezért rám villantott egy mosolyt, szóval gyorsan csináltam még egy képet. Amikor ránéztem a fotóra, Magával ragadott az az ámuldozó lelkesedés, amit gyermekkoromban éreztem a fényképészet iránt. Meg tudtam ragadni, és örökre le tudtam fagyasztani az idő egy pillanatát, sőt, olyas valamit örökítettem meg, ami valóban méltó az ilyen mágiára. – Gyerünk! – Laila előre sétált. – Hosszú nap áll előttünk. Nem viccelt. Órákon át sétáltunk. A kilátótól lementünk az óriás lépcsőn, és amikor végre lejutottunk mind a 900 fémből és kőből készült lépcsőfokon, egy fasornál találtuk magunkat a völgy aljában. A táblák különböző lehetőségeket ajánlottak, hogyan jussunk vissza a tetőre. A vonat és a libegő is az opciók között szerepelt, de amikor erre megpróbáltam felhívni a figyelmét, Lájlá kinevetett és elszántan a hosszabb út irányába fordított. Pontosan hová viszel? Kérdeztem, amikor elhagytuk a túristautat és mélyebbre jutottunk a vadonban. Táblákkal és jelölésekkel ellátott ösvényen haladtunk, de ekkor már egyedül voltunk, leszámítva a fejünk fölötti lombok közzajongó madársereget. A Leura erdőbe. Ez itt a Dardanella átjáró. Átvágunk a szövetség átjárón és onnan vissza fel a lépcsőkön. Vissza a lépcsőkön, kapkodtam levegő után. Ne, felfelé? Igen, felfelé. A következő pár órában síkterepen ballaktunk. Időnként megálltunk, hogy együnk pár falatot a becsomagolt gyümölcsökből, és megpihenjünk kicsit. Séta közben először a környékről és a vadvilágról beszélgettünk, de ahogy egyre mélyebbre hatoltunk az erdőbe, úgy váltak komolyabbá a témáink is. Először apuval voltam itt, mesélte Lailah. Azt hiszem, anyu akkoriban katumbában lépett fel, vagy talán tanított. Szerintem nem töltöttünk itt sok időt, de arra emlékszem, hogy egy örökké valóságig tartott lejönni a lépcsőkön. Valahol az zajatáján nem voltam hajlandó tovább menni, így apu kénytelen volt cipelni. Felemelt, anyakába ültetett, rá a hátizsákjára. Később meggyőzött róla, hogy menjek tovább. Akkor egészen a leura erdőig sétáltunk. Visszafelé fel a lépcsőkön olyan pozitív volt és bátorító, hogy egyedül sikerült feljutnom. A mosolya átmelengedte az arcát. Rám pillantott. Apu csodálatos ember volt. Egyike azoknak a tiszta lelkeknek, akik teljes szívből szeretnek. Szerintem, ha bárki más vette volna el anyut, az élve megette volna. Anyu 99%-át a zenetette ki, de apu előhozta belőle azt a maradék 1%-ot, mert ráérzett, hogy a legjobb része. Apu a legmesszebben őkig elment, hogy támogassa őt, mert neki az volt az álma, hogy anyu álmai valóra váljanak. Egy hosszú pillanatig hallgatott, majd hozzátette. Hiányzik. Minden pillanatban. Gondolod, hogy rá hasonlítasz? Csupán ezt az egy történetet hallottam az apjáról, de már is felfedeztem kettejük közt bizonyos hasonlóságot. Lánylach felnevetett és megrázta a fejét. Apu magas és erős volt, skót akcentussal beszélt. Tínédzser korában jött ide, hogy a nagynényi éljen, Egészen addig csendes fickó volt, amíg fel nem oldódott az emberek között, azután viszont már ő volt a leghangosabb a helyiségben. Kieresztette azt az érces hangját, és mintha minden mondata végén felkacagott volna. A haját örököltem, és talán még pár tulajdonságát, de inkább anyura hasonlítok. Ő a zenének él, én pedig a jognak, vagyis mindketten megszállottak vagyunk, csak különböző módon. Te kire hasonlítasz jobban, anyukádra vagy apukádra? Grimaszoltam. Nem igazán tudom. Inkább apámra, de anyukám haját örököltem. Apa az én koromban már kopaszodott. Úgy tűnik fontos neked a frizura. A legjobb részem. Kizárt. A szemed és az állkapcsod a legjobb, bár a hajad is szép. Ó, oh, köszönöm. Nevettem fel. Kedves tőled. Azt hiszem, hogy nézett ki anyukád. Gyönyörű volt, mondtam, és a torkom összeszorult. Még akkor is megmaradt benne a látság és a kedvesség, amikor megöregedett. Látni lehetett a szemében. Szerintem ezzel olyan hatást ért el, hogy azt se vette volna észre senki, ha Bibírcsók nő az óra hegyére. Neki mi volt a munkája? A család. Azt mondogatta, hogy a fiai ellátása három teljes állással ér fel. Szerintem két évtizedet azzal töltött, hogy döntőbíró szerepét játszotta az ikrek mellett. Veled nem volt semmi gondja? <gül> Ó nem, nevettem el magam. Én nem rosszalkottam, inkább a hobbiaimnak éltem. Olvastam, rajzoltam vagy fotóztam. Attól függően éppen hány éves voltam. Ed és Will gyakran megpróbáltak belerángatni a balhéjékba, de én olyankor felálltam és elsétáltam. A jelek szerint csodás gyermekkorod lehetett. Igen, tulajdonképpen több szempontból is. Szerencsés voltam. Ed és Will közel állt egymáshoz, ahogy anya és apa is. Az ösvény kikanyarodott a tisztásra, amely mellett kis patak csordogált egy apró vízesésig. A víz szeliden csobogó hangja beleolvadt az élet körülöttünk szóló szimfóniájába. Ösztönösen megálltunk, hogy megcsodáljuk a békés látványt. Lájlá közelebb lépett hozzám. Belém karolt és megkérdezte. Úgy érezted, kihagynak téged valamiből? Tudtam, hogy mindannyian szeretnek. És azt is tudtam, hogy nem vagyok rossz gyerek. Sosem kerültem bajba. Anyu és apu mindig büszke volt rám is úgy éreztem, kívülálló vagyok. Ez szinte nevetséges. Biztos, hogy csak én képzeltem be magamnak. Az ikrek közötti kapcsolat teljesen más volt, mint a köztük és köztem lévő, és anyu meg apu, nos, ők szerelmesek voltak egymásba, évtizedek múltán is őrült módon. Még mindig élénken emlékszem arra, hogy néhány alkalommal a vacsora asztalnál meséltem az iskolai élményeimről, majd felnéztem, és rájöttem, hogy anyu egész végig csak aput nézte, mintha ott sem lennék. Hirtelen rádöbbentem, hogy biztonságban és szeretetben eltöltött gyerekkorom miatt panaszkodom olyas valakinek, aki hét országban élt azelőtt, hogy betöltötte volna a tizenkettőt. Korrigálni próbáltam. De ezzel valójában nincs semmi gond. Egyszerűen ez volt a helyzet és kész. Már a völgyben jártunk, és jó ideje nem láttunk senkit. Azt sem lepet volna meg, ha kiderül, az univerzumban már csak mi ketten maradtunk, meg persze az a millió madár meg a bokrok aljában neszező beazonosíthatatlan állatok sokasága. Elgondolkodtam azokon a dolgokon, amikről beszéltem, a félelmeimen és a bizonytalanságomon, amelyeknek addig még sohasem adtam hangot. Talán még magamnak sem ismertem be ezeket soha. Hirtelen eszembe jutott, milyen volt ott feküdni az első lány mellett, akivel lefeküdtem. Emlékszem, alig kaptam levegőt, és nem mertem kinyitni a szemem, mert féltem, hogy csalódást látnék az arcán. Szerintem mindennek megvan a maga jó és rossz oldala, még akkor is, ha legtöbbször úgy tűnik, hogy a dolgok teljesen feketék vagy fehérek. Mormult a lájlách. Ránéztem. Az arca töprengő volt, és inkább együttérző, mint megvető. Megkönnyebbültem, felsóhajtottam. Gyerekként, vándorcigányként élni, eszméletlen jó kaland. Még ha ez az életforma totálisan bezavart is a tanulmányaimba, és egészen képet alakított ki bennem arról, hogy mi a normális. A te családodnál ugyanez a helyzet áll. Annak ellenére, hogy gyönyörű és stabil életed volt, és imádtad a szüleidet, a testvéreidet, kirekeztetnek érezhetted magad, hiszen te voltál az ötödik kerék a két párból álló csapatban, és most nem mondd azt, hogy ez nem így volt. Szeretek veled beszélgetni. Szakad ki belőlem, talán csak azért, mert kicsit túl sokat vizsgálgattam ezeket a kori emlékeket. Láila még mindig belém karolt. Egy pillanatra a felkaromra hajtotta az arcát. Furcsa gesztus volt, arra a másikra emlékeztetett amikor aznap reggel megállt a völgy szélénél, és mély lélegzetet vett. Szeretek veled beszélgetni, ismételte meg egy pillanaton belül, majd úgy helyezkedett, hogy elém kerüljön, és hozzám simulhasson. Átkaroltam a derekát, az államat a feje búbjához érintettem, így néztük együtt a vízesést. Már késő délután volt, amikor végre elindultunk felfelé a lépcsőn. A kamerám memória kártyáján alig maradt hely, elfogyott a vizünk és a combizmon már a hosszú lépcsőzés előtt égett. Fárasztó nap volt, de Lájlá arra sem volt hajlandó, hogy legalább fontolóra vegye a lehetőséget, ne gyalog, inkább a kisvasúttal menjünk vissza. – Az csalás lenne? – tiltakozott, – amikor előálltam az ötlettel. Vidám voltam és lelkes, de fáradt is, és láttam rajta, amit sohasem vallott volna be, ő is borzalmasan kimerült. A visszafele vezető úton többször megbotlott, és annak ellenére, hogy még mindig úgy vigyorgott, akár egy csintalan gyerek, látszott az elcsigázottság az arcán. Ha kislányként fel tudtam, mit menni, akkor biztos, hogy felnőttként is sikerülni fog, jelentette ki. Így hát nekivágtunk, mentünk felfelé, átfurakodva a kilátó irányába igyekvő turisták között. Többségük csendes volt, valamennyien a ha majdnem függőleges lépcső megmászására fókuszáltak. Ahogy a nap elhagyta a völgyet, hamar hűvös lett, és rövidesen kis párafelhők jelentek meg az emberek szája előtt. Amint megláttam magunk előtt a lépcsősor tetejét, összekapartam az utolsó energiáimat. Már-már megkönnyebbültem, ám ekkor Lailah visszacsúszott. Nem sokat, csupán néhány lépcsőfoknyit, és elég gyorsan reagáltam, így még el tudtam kapni, mielőbb tovább csúszott volna. Lassan leült, a hátát a sziklának támasztotta. Azonnal láttam, hogy megsérül. Lailah? – összerándult az arca, és bizonytalanul a bal bokájára mutatott. – Szerintem megrándítottam. Őszinte fájdalom volt a hangjában. A tovább haladó tömeg úgy került ki minket, mint a patak vize a mederből kiálló köveket. Talpra segítettem. Rá nehezedett a lábára, de felkiáltott. Rám támaszkodott. Ó! Oh! <szi> Sziszegett és könyörgőn rám nézett. Szerintem nem tudok tovább menni. Ölbe vettem és nagyon óvatosan elindultam felfelé, nem számított, hogy Lailach apró és vékony volt, a plusz súly hatására, mint a lángra lobbantak volna már amúgy is fáradt izmaim. Minden egyes lépés hatalmas erőfeszítésen bekerült. Lailach a nyakamba temette az arcát és átkarolt. Pár lépés után két levegővétel között megszólaltam. Nem kellett volna elmesélned, amikor az apád a nyakában vitt le itt téged. Elárultad magad vele. Tudom, hogy csak azért csinálod az egészet, mert már lusta vagy gyalogolni. Arcon csókolt. Ennek ellenére még mindig viszel engem. Mit is mondhatnék? Nem tudok nemet mondani egy szép lánynak. Visszavittem őt a kilátónál lévő túrista központban működő kávézóhoz, és lehúztam a cipőjét, hogy szemügyre vegyem a sérülést. A már szemmel is jól látható duzzanat és zúzódás elárulta, Lailah aznap már nem megy sehová, legalábbis a saját lábán nem. Felemeltem a lábát a vele szemben álló székretett táskájára, és elmentem, hogy szerezzek valami meleg italt és egy kis ennivalót. Kis ideig a völgyet néztük, amit korábban együtt hódítottunk meg. Lailah váltakozva itta a meleg teát és a hideg vizet. Leültem mellé, melkasomhoz szorítottam a bögrényi teljes kávét, és próbáltam felmelegíteni az ujjaimat. Átgondoltam a helyzetet, amibe kerültünk, és azt, hogyan juthatnánk haza anélkül, hogy még több fájdalomban lenne része. Esetleg foghatnánk egy taxit, ami elvisz a vonatállomásig, vagy akár ményléig is, ha ezt szeretnéd. Szerzek egy kocsit, ajánlottam fel. A taxi viteldíja akár száz dollár is lehetett, de a hegyekből Mainlibe be más különben vonattal utána kompal kellett volna utaznunk, nem is beszélve arról a párház tömnyi távolságról, amit egyikünk vagy másikunk lakásáig csak gyalog tehettünk meg. Maradjunk éjszakára, mondta hirtelen, én pedig meglepődve néztem rá. De megsérültél. Ó, csak meghúzódott, egy legyintéssel elintézte az aggodalmamat, és kelet felé mutatott. Van arra néhány nagyszerű hotel, keressünk egyet és maradjunk. De nem hoztunk váltóruhát, sem dezodort és fogkefét. Ezeket a ruhákat újra fel tudjuk venni, és hidd el, kibírod dezodor nélkül egy napig, abban pedig biztos vagyok, hogy találunk fogkefét. És mi van a pizsamával? Kállum, soha nem hordok pizsamát. Egy éjszakát talán te is kibírsz nélküle, nevetett fel. Észrevetted már? Egyre többször hozott ki belőlem, hogy nevetségessé tegyelek. Rajta keríts egy taxit. Kezdett megtetszeni az elképzelése, és hirtelen tényleg nevetségesnek találtam a tiltakozásomat. Találhatunk éjszakára egy romantikus fészket, én ápolgathatom őt. Rendben, maradjunk, holnap talán kicsit könnyebben visszajuthatunk. Lájla elvigyorodott. A kezét az enyémre tette az asztalon. Biztosan, ez a sérülés túl komoly ahhoz, hogy egy órán keresztül ücsörögjek. Azután még egy órát utazzunk a városig. Szóval az lesz a legjobb, ha ebben a csodálatos vadonban maradunk, ahol meg tudunk pihenni. A taximat kérem! A segítőkész taxisofőr elvit minket a hegy szélén álló, régi stílusú épülethez. Lájlát a kocsiban hagytam, amíg beszaladtam a hotelbe és megkérdeztem, van-e szabad szobájuk. Több opciót kínáltak, az egyik a luxus lakosztály volt, Pesgőfürdővel, a völgyre néző kilátással. Egy sima szobát kérek. Vágtam rá automatikusan, de meggondoltam magam, és elővettem a bankkártyámat. Mégsem, inkább a lakosztályt venném ki. A szobában francia ágyat és kandallót találtunk. A recepciós szerzett nekünk fogkefét, meg jeget, és némi fájdalomcsillapítót csillapítót lájláknak. Amint megkaptam a szobakulcsát, visszamentem, hogy kisegítsem lájláktak taxiból, majd áttámogattam a lifthez. Közben a nap lassan nyugovóra tért. A völgyet beragyogta a késő délutáni fény. A kandallót csak nemrég gyújtották be, de a padló fűtésnek köszönhetően elég meleg volt a lakosztályban. Mindketten felsóhajtottunk, amikor beléptünk a kellemes hőmérsékletű környezetbe. Így már jobb. Vettem egy mély levegőt, és a tűzhöz mentem. Lailah a teraszhoz bicegett, és kinyitotta az ajtókat. Mi az ördögöt, művelsz? Hoznál valami buborékost a minibárból? Lájlach kilépett, hogy végignézzen a völgyön. Van oda lent terem? kérdezte. Van, de már elképzeltem, hogy a szobánkba kérjük a vacsorát, Lájlach pedig egy párnán pihenteti a lábát evés közben. Igyunk valamit, nézzük meg a naplementét, aztán menjünk vacsorázni. De a lábad? Van lift, vonta meg a vállát. Már döntött, ismét, felnevettem. Egy 120 centis buldózer vagy, remélem tudod? Ugyan már, Kál, nem vagyok ennyire alacsony, és csak egyszer élünk. Mikor leszünk itt legközelebb? Csak élvezzük ki a pillanatot. Felbontottam egy üvegpesgőt, töltöttem magunknak, majd kivittem neki. Letettem a poharakat a dohányzóasztalra, majd lenyomtam lájlákt az egyik székbe. Pihenj! utasítottam. Megkértem a recepcióst, hogy küldjön följeget. Ha egy kicsit pihensz, akkor segítek lebicegni az étterembe, és ehetünk. Rendben? De ez egy elegáns hely, mi pedig túrázáshoz öltöztünk. Két érdekel? – felemelte a poharát. – A kalandra. – A kalandra. – ismételtem meg. És arra, hogy a következő alkalommal vonattal jövünk vissza. Ha vonatra szálltunk volna, akkor kudarcba fullad a tervem, hogy csapdába cselek estére egy romantikus helyen. Csak kérned kellett volna. Éjszaka felriadtam valamire. Talán véletlenül hozzáértem Lilach lábához, mire ő felnyögött, vagy esetleg forgulott a és sajogni kezdtek az izmaim. Nem tudom. A lényeg az, hogy valami miatt felébredtem, és ahogy teltek a percek, rájöttem, hogy egy ideig biztos nem fogok visszaaludni. Úgy keltem fel, hogy tudatában voltam: Lilach mellettem fekszik az ágyban. A ruháink a hotel mosodájába kerültek éjszakára, így magamra kaptam egy puha fehér köntöst, és az ablakhoz sítáltam. Korábban behúztuk a függönyt, de most résnyire elhúztam, és kinéztem a völgyre. Arra gondoltam, amikor előző héten a csillagokat néztük lailah és azt mondta, hogy a város elmossa a részleteket. Biztos voltam benne, itt még szebb lesz a látvány. Túl hideg volt kint ahhoz, hogy kimenjek, különösen egy szál fürdőköntösben, már az ablaknál állva is éreztem a hideget. Aztán valami furcsa késztetés lett túl rajtam. Mégis kinyitottam az ajtót, és kiosontam a teraszra. Odakint meg sem moccant a levegő, a völgyet ködülte meg. Amikor felnéztem, megpillantottam a tejut, krémes ösvényét, az ezernyi csillagot, amit a város fényszennyezése mindig errejt. Ha a hideg levegőtől már nem akadt volna el a lélegzetem, Ettől a látványtól biztosan. A terasz ajtaja résnyire kinyílt. Sajnálom, Lailach, nem akartalak felébreszteni. Kidugta a fejét, felpillantott az égre, majd halk sikoljal tiltakozott a hideg ellen. Na ez már valami, mondta még mindig a csillagokat nézve. És hiszed vagy sem, az északi házamban még jobb, ott szinte semmi fény nem érkezik a szomszédos épületekből. De akármennyire szívet melengető végignézni, hogy megfagysz, miközben a csillagokat nézed, én most inkább visszafekszem az ágyba. Pár perc, és megyek én is. Addig maradtam kint, míg az ujjaim és a lábujjaim merevvé váltak a hidegtől. Visszamentem, bebújtam Lilach mellé az ágyba. Lilach későn kelt másnap reggel de amikor felébredt, még mindig sápatnak tűnt. Nem kéne orvoshoz menned? Szeliden, de határozottan megpróbáltam rábeszélni erre, miközben a város felé tartottunk vonattal, ám normális válasz helyett csak a szája sarkából vetett oda valami elutasítást. Ebéd után értünk vissza menli Ekkor Lailah már nem igazán bírta a megpróbáltatást. Láttam, hogy nem lesz képes három tömnyit sétálni hazáig. Elég volt, mondtam határozottan. Hozom a kocsimat és hazaviszlek. Én tényleg? Láttam az arcán, hogy fájdalmai vannak. A függetlensége, védelme olyan szokás volt nála, amitől képtelen volt elszakadni, automatikusan ezt tette akkor is, amikor nem kellett volna. Lailah, most rajtam a sor, én leszek a főnök. Ahogy ott ültünk, mindkét kezemet a vállára tettem és a szemébe néztem. Hagytam, hogy becsalogass a fagyos óceánba, hagytam, hogy le is felrángass kilencszáz lépcsőfokon, és bármikor újra megteheted, de most az egyszer neked kell hagynod, hogy gondoskodjak rólad. Elviszlek a kávézóba, ott megvárhatsz, amíg visszaérek. Lájlach összeszorította az ajkát és kurtán biccentett.